Згідно з чинним законодавством, президентом було обрано пана Ярослава Стеценка. На парламентських виборах було зафіксовано приблизно такі ж результати. Інтеррух – 20%, Демосот – 19%, Рух – 24% і ОУН – 37%. На першому сесійному засіданні було утворено парламентську більшість під назвою «За Україну», в яку війшли ОУН, Інтеррух, та демосоц Рух оголосив себе конструктивною опозицією Ще один експеримент з демократією закінчився Україна засвяткувала Після виборів, коли стало зрозуміло що все залишається без змін Україна засвяткувала Благо, як зовнішньополітична так і внутрішньоекономічна ситуація сприяли цьому на Східному напрямку, після приєднання долона неньки України областей Дону та Кубані і встановлення дипломатичних стосунків з Московським царством, припинились будь-які бойові дії, бо ніхто вже не чинив опору державі, яка закидала свої нові території дешевим алкоголем, ще дешевшими продуктами та різним дефіцитом – від кольорових телевізорів до туалетного паперу. Колишній південь Росії без особливих зусиль зробив стрибок з країни на шляху розвитку у ситу буржуазну державу. На західному напрямку теж ніхто не створював в Україні якихось проблем. Там надто були зайняті своїми клопотами – тероризм, безробіття, інфляція, аби якось реагувати на нові завоювання цього павука Європи – України. Франція мала досить мороки з Корсікою, Британія з валійцями та шотландцями, Німеччина з іммігрантами. Скандинавам було все одно, а Америка давно вже перестала якось реагувати на старий світ. Економіка України теж не спонукала до якихось вилювань, промисловість почала борхливо зростати, експорт перевищив усі можливі сподівання, курс гривні став твердим і стабільним. Безробіття за останній рік практично було зліквідовано. Що ще треба? За таких умов, а надто після нищівної поразки на березневих виборах, опозиції не залишалось нічого іншого, як визнати свою антинародність і саморозпуститись. Що більшість організацій, які входили в блок рух, і зробили, вони влились в згрутовані маси українського народу, аби в єдиному пориві стверджувати велич нації і славу України. Окремі розпорошені. Екстремістські угрупування ще там щось дявкали про диктатуру та національне гноблення. Але хто їх слухав? Україна святкувала. Але що? Хіба можна перемогу на виборах святкувати аж два роки? Виявляється, можна. У президентській резиденції чи не щотижня відбувалися гучні бенкети. Приводи були найрізноманітніші, як на День Незалежності, про день захисту вітчизни, як на річниця взяття Москви 1941 року, то річниця походу на ту ж Москву гетьмана Сагайдачного з дружніми ляхами. Словом, бажання випити було, а привід – справа другорядна. Так тривало довго. Коли вже вичерпались всі приводи влаштовувати пиятики в Києві, та й набридло вже – Веселі та винахідливі чиновники з президентської адміністрації придумали нову розвагу. Президент вкупі зі своїм двором, дипломатами дружніх країн та вищим генералітетом почали виїжджати в краї України нібито з робочими цілями. Голів краєвих управ попереджувалось наперед за два тижні, протягом яких вони мусили ретельно підготуватись. І не просто так, горілка і сало, а мали підготувати якусь екзотику. На Поліссі влаштовували полювання на вовків. На Запоріжжі гості жили на острові посеред Дніпра, де все було як на Січі. Жили в куренях, їли куліш та саламаху, пили оковиту з порохом, а потім на Січ нападали татари й запорожці. Президент, дипломати, генерали та просто гарні люди, одягнуті в шаровари та кунтуші жупани, відстрілювались з мушкетів. Кримська управа влаштувала грандіозну риболовлю у відкритому морі на спеціальних шхунах. На Донбасі гості три дні жили під землею у покинутій шахті, яку було переобладнано під готель гномів. На Галичині президенти запрошені жили у середньовічному замку, ходили в кольчугах і щоранку влаштовували рицарські турніри.